Мисливські мотиви. Зустрічаються ще багато колядок і щедрівок з мотивами полювання на куницю, тура оленя, розведення бджіл. Мовиться також про золоті човни та про срібні весельця, що, очевидно, є натяком на рибальство. Все це відображення староукраїнського побуту, імовірно, побуту княжої руци України, коли полювання та рибальство займало поважне місце в житті наших предків. Ось як в одній з колядок із збірки Вагелевича господиня посилає свою челядь на лови дивного звіра Тура Оленя. Стоїть ми стоїть, світленька нова, а в тій світлиці гей газденька, гей, газденька ім'я Анна, вона собі ходить і з челядю говорить, з челядю говорить, в квартирку се дивить, дивиться. Дивить у чисте поле, у чисте поле під темний лісок. Ой, висмотрила дивне звіря, дивне звіря Тура оленя, на голові жму дев'ять рожечків, ой, крикнула ж вона на свої слуги. Служеньки мої, найвірнішії, бріжже собі шовкові сіти, другі заберіть ясненькі стріли. Ви виходьте в чисте поле, в чисте поле, в темний лісок. Єдні ж звержите шовкові сіти, Другі застрійте ясні стріли, Чей спіймайте дивне звіря, дивне звіря, тура оленя. Як спіймаєте, відразу вб'єте, відразу вб'єте, Роги зшибете, роги зшибете, шубу здоймете. «Та повісте у новій світлонці, ой, принесте, та й повісте, та повісте у новій світлонці, у новій світлонці, та на стінонці, все, що то буде, гей, газдиноці, гей, газдиноці, на ім'я Анна». Маємо чимало колядок із вказівками на соколине полювання, що, ймовірно, було найбільш поширене на Україні не пізніше 12 століття. Ось одна з таких колядок із збірки Якова Головацького. А в нашого пана три соколойки, соколи, не літай рано, ранейко, на поле. Єдин полетів у чистеньке поле, другий полетів у бистрі потоки. Третій полетів у темні лісоньки, тот, що полетів у чисте поле, приніс на обід перпилойку. той, хто полетів у бістрий потоки, приніс рибойку, та на снідання тот, що полетів у темні лісоньки, приніс він пану чорну кунойку, з чорної кунойки пани шубайка. Колядки, що співаються для сина-господаря, малюють ідеальний образ лицаря, який скликає своїх вірних друзів, інколи братів, і наказує їм сідлати коні, брати зброю. Він і сам сідає на коня і на чолі хроброї ватаги мисливців з хортами, інколи ще й соколами, вирушає на полювання куни або дивного звіра Тура Оленя. Звичайно, колядки мисливських мотивів, так само, як і військових, про це нижче, призначені для парубка, мають весільне закінчення, лицар відмовляється від здобичі на полюванні, все віддає своїм помічникам, а собі залишає дівку в термі. Ой, рано-рано, кури, запіли, а ще раніше Данило встав, Данило встав лучком забращав, лучком забращав, братів пробуджав, вставайте, брати, коней, сідлайте, коней сідлайте, хортів скликайте. Та підемо, браття, у чисте поле. Ой, там я назвав куну у дереві. А мені браття дівка в термі